Escolti, qui és vostè? No el conec! A més, a més, no em dic Anna! Em dic Nina! No, ara et dius Nina, però quan et van traslladar al meu hospital, tu et deies Anna. I el teu germà es deia Johan. El meu germà? Un monstre. la mansió de la tragèdia Sennyor Fortner senyor Maurer senyor Maurer, contesti senyor Fortner Sóc entén-me! L'Anna! Vull dir, la Nina és a mi i està bé! Senyor Maurer! Mm -hmm. D'acord, doncs jo em quedaré aquí i avisaré la policia. Eh? No sembla que hagi vingut la policia. No pot ser. Vinga, sisplau. Reaccioni, sisplau. Ha de tornar a viure. Sisplau. Vinga, sisplau. Li prego. Mauret, tingui el tabac que tant li agrada. Senyor Mauret! Aquella vegada... jo el vaig matar. Vaig ser jo. Aquell dia jo vaig fer reviure el teu germà. No hi ha línia, l'han tallat. Hem de fugir d'aquí. Segur que et vindrà a buscar. Estan bé? Eh? No s'espanti. Som de la policia. Acabem de rebre un avís. Em permeten? Anem a donar un cop d'ull a dins. Déu del cel, quina barbaritat. Perdonin, vostès dos es troben bé? Estan ferits? Me n'alegro. Els reforços no trigaran a arribar. Deixarem que ells se n'encarreguin d'aquesta atrocitat. Vostès acompanyin ma a comissaria i els prendrem declaració. La noia és la filla de les víctimes? Pobreta. Així, doncs, diu que cap dels dos ha vist l'assassí? I que passin coses tan horribles en un lloc tan pacífic. Escolti, d'això, de quin país és vostè? De la Xina? No, sóc japonès. Em dic Kenzo Tenma. Ai, cram, així que és japonès. S'ha vist involucrat en un terrible incident lluny del seu país. Estigues tranquil·la. Ja no et passarà res. Dispensin, em poden dir cap on anem ara? Els portem a la comissaria Però jo diria que la comissaria de Heidelberg que està al centre de la ciutat Sí, però nosaltres som de la comissaria veïna de Mannheim Per què ens duen a una altra comissaria? No ho entenc Arribarem d'aquí un quart d'hora, més o menys, tranquil Ah, entesos Hem rebut un avís, han dit que acabaven de rebre un avís, però qui carai els ha revisat? La línia de telèfon estava tallada, aquest cotxe ha arribat sense fer sonar les sirenes. És normal que la policia s'endugui els primers testimonis que troba sense abans haver presentat la zona? Però la llicència de policia semblava autèntica. No pot ser... No em puc creure... ...que aquests homes... ...de... d'això... Sí? Eh? El control! Estem salvats. Perdonin, estem buscant un fugitiu. Podrien col·laborar? D'això... Ostres! Ah. Inspector Muller, inspector Mesnes, són vostès! Sí, com va la nit? Anar fent, què? Se'n van cap a comissaria? Caram, cotxe nou! Quina sort! Què està passant? Sí, és que l'altre el tenim al taller. Estem de pega amb els cotxes. Dispensin. M'ha dit que es troba malament. Si podem baixar del cotxe un moment perquè li toqui l'aire, doncs... Uh, sí, endavant. Mm. Què, senyor? Que potser n'han fet alguna de grossa, aquest parell? No, no cal que t'amoïnis. No es tracta d'això. Què està passant? Som policies de debò? Però hi aquella taca de sang. Qui els ha avisat perquè vinguessin sense ni tan sols fer sonar la sirena? Què se suposa que haig de fer? Què? Com està? va tot bé, doctor Tenma? Com? Com és cosaven? Els he dit el meu nom, però en cap moment els he dit que fos metge. Com és cosaven? Com és que Contesti! S'han llançat! He trobat una botiga aquí a la vora He comprat roba de recanvi També he portat pas, salsitxes, formatge I m'han omplert un termos de cafè Suposo que no deus tenir gana Però has de menjar, fes-me cas Estàs gelada Val més que et canvis la roba. Hi havia un munt de gent morta. Eh? El meu germà i jo caminàvem sols per allà. Era com si... com si no hi hagués ningú més al món. I on éreu quan va passar això? Mira de fer memòria. Vam creuar la frontera. Els nostres pares adoptius ens van animar. Ens van tractar molt bé. El meu germà va dir que tenia un bon pla. I al cap, de poc temps... Els nostres pares adoptius van morir. No entenia perquè totes les persones que es portaven bé amb nosaltres acabaven morint. Però aquell dia, per fi, vaig poder entendre què passava. Aquell dia plujós. Et refereixes al cas del matrimoni Lieber? El meu germà em va disparar. Va ser el meu germà qui els va assassinar. Totes les famílies que ens havien acollit, el meu germà les va assassinar. Per això aquell dia vaig agafar una pistola i vaig vaig apuntar al meu germà i... Llavors el meu germà em va dir... em va dir rient que que quan hagués disparat, i llencés la pistola per la finestra i, sobretot, que apuntés bé el cap. No vaig fallar. I li vaig disparar el cap. Perquè el va salvar. Si vostè no li hagués salvat la vida al meu germà, el pare i la mare no hauríem mort assassinats. Per què el va salvar? Per què? Queda't aquí i no et moguis. Jo aniré a la policia. Suposant que els policies d'ahir fossin autèntics. Això voldria dir que en Johan té contactes amb la gent que treballen al el cos de policia. No ens podem quedar aquí per sempre. Escolta'm bé, Nina. En Johan, el teu germà, t'està buscant, em sents. Si veus que et ve a buscar, t'has d'amagar. Ara menja, pren una mica de cafè calent i intenta descansar i dormir. Això és el que fan les persones per tirar davant. Tu estàs viva Has de mirar de pensar en el futur Pensa en el futur Tenen alguna pista sobre l'assassí? Hi ha alguna relació amb els assassinats de matrimonis de mitja edat que han tingut lloc a altres llocs? Estem fent tot el possible per dur a terme aquesta investigació però encara no en podem donar els detalls Segons ens de l'última parella assassinada, el matrimoni Forner tenia una filla, han pogut localitzar-la? Això forma part de la investigació Sap què hi feia, allà, el senyor Maurer? El van trobar mort juntament amb la parella? Se sap alguna cosa del japonès que anava amb ell? Un japonès? Això em fa molt mala espina. Ah. Creu que l'assassinat que va tenir lloc al castell de Heidelberg a la mateixa hora podria ser obra del mateix assassí? Eh? El castell de Heidelberg? També hi va haver un assassinat. Esperi, esperi, esperi, escolti, un moment, esperi, si escolti, un un altra una altra pregunta! De moment, això és tot. Els mantindrem informats. Dispèxem. Sisplau, sisplau, deixi'm passar. No, no, no, necessitem saber. No tenim sisplau, ni per un article. Sisplau, a Esperi. Caram. Els agraeixo que hagin vingut des de la comissaria de Vanheim. Sí, ja, és una que sort tenir-los entre nosaltres, inspectors Messner i Muller. És... I ara farem tot el que calgui per col·laborar en el cas. Sí, nou ho dubti. Ja ah. sí, hi ha alguna novetat? No Fassin a dins, sisplau. Els en donaré els detalls. Són de veritat. Aquests homes són policies de debò. Què se suposa que haig de fer? Sí, es vinc seguida. Has aquella llengua? I del Verge no, no. Bosch, digui'm. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. No. Què? Dispensi'm, no. però no, no sento. Hi ha molt de rebomboni no a la redacció. No, no. no, no. no, no. puc fer. Tu, me'n vaig, Perdoni, qui és vostè? Ja vaig, sempre hi va fotocòpia. Carai, silenci, sisplau. Estic parlant per telèfon i no sento res. Escolti'm! Em presentaria a la redacció a les 5 amb un testimoni molt important. Sobretot, no truquin a la policia. És una broma? Espero que no sigui un fals testimoni. Escolti! Si no puc anar a la policia, només em queda la redacció d'aquell diari. És l'única manera de protegir la Nina. Senyor Maure. No pot entrar aquí sense permís. A més, vostès, els de l'Agència Federal, s'ocupen del cas d'assassinat dels matrimonis de mitjana edat, no? Nosaltres aquí només tenim dades sobre l'home assassinat al castell, inspector Lungue. Dispensin la intromissió. Només era curiositat. El seu cas i el nostre van tenir lloc a la mateixa hora, i ja ho deu saber. Per tant, no pot tractar-se del mateix assassí. Sí, és clar. Pel que sembla, li van lligar les mans. Han trobat una corda o alguna cosa per lligar, pels voltants? No. Quan van trobar la víctima, ja no duia les mans lligades i no hi havia res. Ah, vaja. Hi ha quatre vies per fugir de l'escenari del crim. La condició, no cridar l'atenció de ningú. I això depèn de la gent que hi pugui haver present. La il·luminació... Ja ho he trobat. Ei! Hola, Nina! Sóc jo, el doctor Tenma! Nina! No cal que t'amaguis! Nina! No pot ser! Nina! Nina! On ets? Nina! Nina! Nina, se l'han portat. No l'hauria d'haver deixat sola. Doctor Emma, vostè no en té cap culpa. Vostè només va complir el seu deure com a metge. No en té cap culpa. Mengis els entrepans i intenti dormir una mica. Vostè ha de seguir vivint i salvat tantes vides com sigui possible. Nina Fornner. què penses fer a partir d'ara? Que el vols tornar a matar? Jo vaig tornar-li a donar la vida. Vaig fer reviure aquell monstre. Li vaig tornar a donar la vida. Insodio 8. Perseguido.